פרק י"ח. הוא סיפר להם משל, להראות כי עליהם להתפלל תמיד, ולא לרפוט. שופט היה בעיר אחת, את אלוהים לא ירא, ובאדם לא יתחשב. ובאותה עיר הייתה אלמנה, שנהגה לבוא אליו ולומר, שפטני נעמי איש רבי. זמן מה אבל אחרי כן אמר בליבו, אף שאינני ירא את אלוהים ובאדם אינני מתחשב, הרי מפני שהאלמנה הזאת מציקה לי, אעשה את משפטה, שאם לא כן, תבוא תמיד ותייגע אותי. הוסיף האדון ואמר, שמעו מה שאומר השופט הרשע, והאלוהים, האם לא יעשה את משפט בחיריו הקוראים אליו יומם ולילה? האם יתמהמה בעניינם? אני אומר לכם, שיעשה את משפטם מהר, אך כאשר יבוא בן האדם, הימצא את האמונה עלי אדמות? ולכמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם ובזו לאחרים, סיפר את המשל הזה. שני אנשים עלו אל בית המקדש להתפלל, אחד פרוש. והשני, מוכס. עמד הפרוש לבדו והתפלל: אלוהים, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נועפים ואף לא כמוכס הזה. אני צם פעמיים בשבוע, אני נותן מעשר מכל מה שאני מרוויח. ואילו המוכס, שעמד מרחוק, אף לא רצה לשאת את עיניו לשמיים, אלא טפח על ליבו ואמר, אלוהים, רחמנא עלי על איש חוטא. אומר אני לכם, המוכס הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא, כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. הביאו אליו את הילדים הקטנים כדי שיגע בהם. כשראו זאת התלמידים, גערו בהם. אולם ישוע קרא אליו את הילדים ואמר, הניחו לילדים לבוא אליי ואל תמנעו בעדם, כי לכאלה מלכות האלוהים. אמן, אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס לתוכה. נכבד אחד פנה אליו ושאל, רבי הטוב, מה עלי לעשות? כדי לרשת חיי עולם. מדוע אתה אומר לי טוב? אמר לו ישוע. אין טוב, כי אם אחד, והוא האלוהים. את המצוות אתה יודע? לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, כבד את אביך ואת אמך? השיב האיש, את כל אלה שמרתי מנעוריי. ראה ישוע ואמר, עוד דבר אחד חסר לך, מכור את כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים, אחר כך, בוא ולך אחריי. אך כשומו זאת, התעצב עצב רב, כי היה עשיר עד מאוד. כשראה ישוע כי התעצב, אמר, באיזה קושי נכנסים בעלי נכסים, למלכות האלוהים. נקל לגמל לעבור דרך נקב מחט, מייכנס השיר אל מלכות האלוהים. ומי יכול להיוושע? שאלו השומעים. ענה ישועה ואמר, מה שנקצר מבני אדם הוא ביכולתו של האלוהים. אמר כיפה, הן אנחנו עזבנו את אשר לנו והלכנו אחריך. השיב להם ישוע, אמן, אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית, או אישה, או אחים, או הורים, או ילדים, למען מלכות האלוהים, שלא יקבל כפל כפליים בזמן הזה, וחיי עולם, בעולם הבא. הוא לקח איתו את השנים עשר, ואמר להם, הנה, אנחנו עולים לירושלים, וימלא כל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם, שכן יימסר לגויים ויהתלו בו, גם יתעללו בו וירכו עליו, ולאחר שילקו אותו, יהרגוהו, וביום השלישי יקום. אלא שהם לא הבינו דבר מן הדברים האלה. המילים האלה נסתרו מהם, ולא ידעו על מה מדובר. הוא התקרב אל יריחו, ובאותה עת היה איש עיוור יושב על יד הדרך ומבקש נדבות. כששמע העיוור את העם עוברים, שאל הדעת מה הדבר? ישוע מנצרת עובר, השיבו לו. אז החל לצעוק, ישוע בן דוד, רחם עלי. ההולכים לפניו גערו בו להשתיקו, אך הוא הרבה עוד יותר לצעוק, בן דוד רחם עלי. ישוע נעצר וציווה להביאו אליו. כאשר התקרב שאל אותו, מה אתה רוצה שאעשה לך? אדוני, שאראה, השיב. אמר לו ישוע, ראה, אמונתך הושיעה אותך. מיד ראה והלך אחריו כשהוא משבח את האלוהים, וכל העם כירותם זאת הודו לאלוהים.